iubiți frați. Cu mulți dintre Băclavanii cunoaștem foarte bine. Pentru că este orașul acesta toate și de sehăstria și noi suntem aproape de inimile dumneavoastră. Născut nu de parte de Bacău și eu, de lângă roman, am cunoscut din ei, și aproape 50 de ani că eu sunt la am cunoscut și am simțit subjetul eravios al pe din șosul din Vacău, sunt din Încălzurie. Este un oraș cu care, din de toate nu mai putem să da. Se înseamnă că aici, la Vacău, au făcut o misiune de o câteva personalizări, dintre pe care anunț doar pe părinții din o cu de lui, cu ucenicii lui, care a făcut tot sunt Vacăuari. Dacă ca religia de duhovnițească s-a extins în aproape în toată țara, sau cu preascunsul Ioachim din La Maniești, care acum este extins la Uș, care a fost un foarte bun preu să pastor aici în Bateau, sau cu preosul misionar Tomai Gerașeneș, cu de despre străcomănești, care, printreosebit, au făcut o misiune ortodoxă deosebită în țară, în lumea studenților și prin închisori. Așa încât Bacoul nu este un cunoscut, nu este întâlnit de multe ori prea mănăstiri, sau, pe apropiere, și ne și știm că Bacoul au o tradiție ortodoxă puternică. Asta nu înseamnă că acolo unii sunt și mulți ortodoxi, nu sunt și mulți deavoli, care încearcă în diferite forme, să ne depindeze de Hristos, de biserică, de rugăciune, să facă ceapă Hristos soție, de părinți și copii, între creștini și așa mai departe. Dar iată, noi suntem cu ochii pe festera din Dertăienă. Peste două septembrie zi vom prânzui pentru la toată două oară noastră. Sau întruparea Domnul nostru Iisus Hristos din Seșoara Maria. Sau întruparea Domnului pe Pământ. Închid de ochi, în închid de frumă. Nu mă o să ajut ca să Dumnezeu. Ca să nu greșim sau nu știu cât ne e tristul. Dar să înțelegem așa, pari, că mă înțeleg că Domnului este o taie în mei lui Dumnezeu pentru noi oameni. Nu a fost în la Acum, era pe grân, fie că n-ava iubăr, să-l avea, să-l avea, de părerea copii. N-a să să a de Așa că, a Dumnezeu, ca să fie tânirea tenei, să se vină șapurile de Sfinții, proroșului de Domnul ca fiului dumneavoastră în de România Iisus Hristos să se întrupede dintr-o fecioară, să ia chip de om, adică să ia cei ce n-au avut, ca să ne îndumnezeiască pe noi oamenii. Taina aceasta a praznicului nașterii lui Hristos este foarte adâncă, este o nouă creație a lumii. Întruparea Domnului a făcut a doua creație a lumii. Prima a fost cea din fii, pe care o știm, la Cartea facerii și a doua este aceasta, întruparea lui Dumnezeu între oameni. Dumnezeu, prin întruparea sa, care se desfășește prin răspinirii și învierii, a creat din nou lumea, a dat lumii un nou model de viață. Și aceasta este rodul iubirii lui Dumnezeu. Mai de a cunoaște noi pe Dumnezeu, ne cunoaște El pe noi. Mai de a iubi noi pe Dumnezeu, iată, El vine la noi să ne arate tuturor și atunci, ca și acum, că ne iubește, că încă nu ne-a părăsit, că încă are milă de ființa omenească să ne dă pe lângă de toate, mâncare, viață, bucurie, copii, tot ce mai dorim și necesare ne dă Dumnezeu, ca să ne aducem aminte că nu suntem singuri pe lume, că avem și noi un stăpân, un împărat, pe Dumnezeu Mântuitorul, care mai întâi El ne iubește pe noi, ca să noi să învățăm cu încetul să-L pe Bunul Dumnezeu. Deci peste două săptămâni vom prăzui praznicul cel luminat al nașterii Lui Hristos în lume, al întrupării. Un sfânt mare spunea că Dumnezeu a creat de mai multe ori această lume, adică a înnoit-o. Întâi prin cuvânt, cum spune la facere, al doilea, cum am spus acum la întrupare, se numește în limba greacă apocatastavă. Și a treia înnoire a lumii va fi la sfârșitul veacurilor. Când va veni, nu se ne mai scoase din iad, nu se ne mai Așteptă să ne pocăim, va veni să ne judecem. Deci suntem prin naterea Domnului la a doua creare sau a lumii și vrem sau nu vrem, o așteptăm sub a treia, care se pare că se întrezărește la orizontul. Ca să înțelegem taina întrupării Mântuitorului, mai întâi trebuie să înțelegem din cine s-a întrupat Hristos, dintr-o fecioară, și care sunt virtuțile, calitățile, podoabile duhovnicești ale peșoarei Maria sau ce fapte bune așa de minunate au învrednișit-o pe Maica Domnului să devină născătoare de Dumnezeu. Astea le putem afla de la praznicul Bunei Vesti, la 25 martie. Observați, 25 martie cu 25 decembrie nașterea Domnului. Mai întâi feșioara ca să se învrednișească să nască pe Hristos, ea însă și a fost născută ca roda rugăciunii, a fost un copil dorit, și cerut de Sfinții ei, părinții la în toți anii tineriților. Deci, pecioara este mai întâi roda al rugăciunii, apoi, pecioara a fost închinată la templul din Ierusalim ca să se învârnișească să nască pe Hristos, a stat 12 ani în templul din Ierusalim să se roage, să vorbească cu arhanghelul Gabriel, să cânte cu Ungerii, să stea în Sfânta Sfinților, să fie rănită de Arhanghelul Gabriel. vedeți unde și cum putem noi să ne creștem copiii noștri ca să fie cât de cât aproape de Hristos, cât mai aproape de altar, cât mai aproape de biserică, cât mai în biserică. Cel mai strân de pe Pământ rămâne biserica, altarul, numai acolo pot crește mai bine copiii și acolo și peșoara asta pregătit în Marea Școală a Rugăciunii. Nu te poți apropia de Hristos. Să de Sfânta ani fără rugăciune și fără cea de alte fapte bune. Deci mai și Domnului și rugăciunea ei în templu sunt primele virtuți care au pregătit-o să nască pe Mesia Întuitorul Lumii. De asemenea, fecioara, ca să se îmbrinisească naște pe Hristos Domnul, avea și alte mari calități, nu numai fecioria trebuie atrăpească, și avea peșoria și nevinovăția cea duhovnicească, era ca un înger în trup care nici nu cugeta care la cele pământești. Apoi să învățăm că feciora Maria care l-a născut pe Hristos Domnul a avut darul cel mai mare al smereniei din tot neamul omenesc. Nu a fost un vas omenesc mai sfânt, mai curat, mai nevinovat și mai smerit ca preasfânta născătoare de Dumnezeu. Că dacă și astăzi atâtea guri o hulesc, că a fost o femeioaricare, că a făcut așa, că a făcut așa, cum zic, toți acei care comunul vă dă darul, sau vă promite știu că o cărșă proșurșă, cu gura hulesc, sunt ca nisiguri ale iadului, săptământii. Ei bine, că Sfânta Maria s-a smerit. Că deci când i s-a arătat Arhanghelul Gabriel i-a întâi s au opus. De unde m aceasta? Că eu nu știu de bărbat. Să mă acuz în lumea, cum deja, astăzi, cei care o folosesc pe Maica Domnului, cum voi naște? De vreme ce nu cunosc bărbatul? Deci, feșoria ei, și mai departe, când i-a spus Arhanghelul că trebuie să naște pe Fiul celuibrea-năalt, că așa este voia lui Dumnezeu. Atunci, i a spus un cuvânt extraordinar, iată roaba Domnului, s-a și ultimul ei cuvânt, fie mie după tău, a făcut ascultare. Deci ultimele două mari virtuți ale Maiestrului Domnului, smerenia și sfânta nevoitoare ascultare. Ultimele două virtuți care au încoronat pe Maica Domnului. Deci numai așa putem înțelege cât de cât taina întrupării lui Hristos. Dacă înțelegem taina sensenia, frumusețea virtuțeniei Maiestrei Domnului, care trebuie să le împlinim cât mai mult la tinerii noastre fiice, trupești sau sofetești, la tinerii de fete, la mamele tinerii, la maicile noastre, cele după trup și la toți cei ce iubesc pe Hristos. Rugăciunea, iubirea de Dumnezeu, smerenia, ascultarea, tesoria și celelalte fapte bune. Iar când creștinul de azi încolo se va departa de aceste virtuți ale și Domnului, nu numai că va pierde bucuria nașterii lui Hristos, nu va înțelege nimic sau aproape nimic din întruparea Domnului, dar își va pierde cărarea mântuirii, își va pierde sufletul său. Că până la sfârșitul vieților, care se parcă se apropie, nu credeți că este altă cale de întrupare a lui Dumnezeu în lume și a noastră în Hristos. De să urmăm modelul cel mai sfânt dintre oamenii al mai și Domnului și modelul cel nemuritor al lui Hristos Mântuitorul Lui. Tocmai pentru aceea, nevăzuții și văzuții hulitori, cunoscuți sau necunoscuți, cu gură mare hulitoare, lovesc din toate părțile în Sfânta Fecioară Maria. Este primul lor punct de atac. Maria! Ne arde Maria! Să îndepărtăm pe Maria! Și așa mai departe. Am fost în alte țări și mai se va ca la noi am întâlnit fel de fel de culpări de așa neosectare, protestante, știu eu cum vrem să le numim, care hulesc în de toate pe Maica Domnului. Nici nu au văzut-o, nici nu au cunoscut-o, nici nu îi se roagă, nici nu i-au făcut mai domnul vreo rău Manui, dar ei după 2000 de ani nu pot să tacă. Adică demonul din ei îi cinie de aceea. Gândiți-vă, deci, care l-a născut pe Hristos în peșter, este o peșoară nevinovată, trăită în altarul Bisericii lui Dumnezeu din Ierusalim, frăunită de Arhanghelul Gabriel, fie de altâng de smerenie, cu lacă în ochi, cu bucuria în suflet și ca un înger în trup, smerită, blânde și ascultătoare. Deci, din ascultarea mai de Domnului, te înțelegem și ascultarea lui Dumnezeu Mântuitorul față de Tatăl, Că și ascultă. s-au făcut până la moarte și încă moarte de cruce. De deci, Isus Hristos, Mântuitorul, a făcut ascultarea de Tatăl? Pentru că și mama Lui, Fra Sfânta Vesioară, este roda la ascultării și a smereniei. Din ascultarea și smerenia Vesioarii Maria, înțelegem, omenește cât putem, ascultarea, smerenia și jeftelnicia și însă și răfinirea, că e în și înviere, a Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Iubis, Nimeni din oameni nu poate să vorbească în adânc, sau să copine cu mintea, orice ar fi eu din înțelegere de filozof, taina întrupării lui Hristos în lume. O înțelege mai mult numai pentru un singur virtute, prin iubire. Că dacă Dumnezeu a creat lumea din iubire și a creat pe oameni din iubire, dacă s-a întrupat pentru noi în lume tot din iubire, atunci înseamnă că taina vieții pe pământ, taina mântuirii lumii, taina salvării neamurilor omenești pe pământ în Hristos, în Dumnezeu, o creează numai iubirea lui Dumnezeu pentru oameni și iubirea noastră care trebuie să o arătăm bunului nostru Dumnezeu. Până la urma urmei, asta e taina tainilor, iubirea. Dumnezeu ne-a iubit El mai întâi și s-a întrebat pentru noi, prin noi răi, sfecținători de idoli și ne-a să să ne-a de două mii de ani. Cei mai puțin? să se mai roagă cum se mai roagă. Dar cei mai mulți care mai din care, ca și acum, ca și oricând, uită cine i-a creat, de ce a fost creat pe pământ, care rost rostul vieții lui, cum se-l în viața că e scurtă și să se termine cât de repede. și unii are din dincolo de pământ. Lumea uită. Dar, prin iubire, dacă ne întoarcem la Dumnezeu și ne rugăm mai mult să ne smerim să facem ascultare, adică dacă imităm pe Maica Domnului, vom înțelege taina iubirii, vom înțelege taina vieții, vom înțelege de ce ne pe pământ și nu ne dehnăteștuim în toate cazul, mici și mari ale vieții, vom înțelege taina bruncului care îl naște mama și îl sărute ea întâi și să se înțește și nu creștinează preotul să l sărută și el în Hristos să l cu Hristos. Vom înțelege toate tainerii mari ale lumii prin iubire, nu prin filozofie, nu prin logică, nu prin matematică, nu prin limbi sau prin altceva, prin rugăciune, prin smerenie, prin ascultare, prin viață curată și prin iubirea cea nemuritoare în Dumnezeu Mântuitoare. Așadar, căzând neamul omenesc prin femei din Rai, cum știți, să ne fim că timp. femeia bună este mai bună ca bărbat. Femeia greșită este mai căzută ca bărbat. Ia, este un vas al extremelor. Pentru aceea face și Dumnezeu o ispășește sau o iartă mai ușor. Bărbatul este om mai mult al gândirii, al logicii nici prea la stânga, nici prea la dreapta. Greu-l miș la biserică, mai greu-l miș la spovedanie, dar dacă se duce și merge pe drumul acela, păi, nu te poți să bărbat. iei e odată e hotărât. Asta e sirea bărbatului. Ei bine, prima femeie, Eva, care înseamnă viață în limba vechei a greșit în Rai. Și a doua Eva este Maica Domnului, a doua mama lumii este Maica Domnului care nu au greșit pe pământ. Deci iată se poate greși în rai și iată sunt oameni care nu pot greși pe pământ, dacă sunt la adăpostul smereniei, al ascultării și a celorlalte virtuți care le-am spus. că Domnul este a doua evă, a doua mama lumii. Și a este Eva care înseamnă viață și a doua este Maria care înseamnă viață duhovnisească în Hristos Mântuitorului. Și că prima femeie, Eva, din neascultare, Dumnezeu a pus pe a doua Evă, pe Maica Domnului, ca prin ascultare să răscumpere sufletul neamului omenesc și să răscumpere păcatul primei Evei. Neascultarea, lăcomia celelalte Date. Căci, cum spuneau, sunt părinții, când a lipsit postul din Rai și ascultarea, S-a întâmplat și, și s-a întâmplat, așa asta mare tragedie sau căderea omului din Împărăția Lui Dumnezeu. Și acum, a doua mai că Domnului, este cea care face ascultare, ca să pindeșe neascultarea primei femei. Este cea care se smerește, ca să pindeșe mândria și lei din tâi femei. Când dacă, cum spun Sfinții Părinți, a greșit Adam, -a luat după femeie și a greșit Eva mai întâi, și când a venit Domnul Dumnezeu, Adame, unde ești?" Dacă se smereau și ieșeau din tufișuri, se spuneau Am greșit, Doamne, că se credeau amândoi la pământ, nu erau izgoniți din rai." Dar n-au învățat taina ei. Și ei trebuia să se spovedească acolo și să spună Da, Doamne, am greșit, iartă-ne!" Și-a spus, Ai mâncat din puma oprită?" Păi Eva, care mi-ai dat-o, ea m-a Rodul mâinilor tale a dat vina chiar pe Dumnezeu. Dacă mi-ai făcut-o așa femeie să mă duc în ispită ea că te am gădus. Deci n-am păcat. Femeia care tu mi-ai dat-o. Așa că dacă se smerea și șerea iertare, alta era soarta și istoria lumii. Dar Dumnezeu așa rânduit și mai mult de atât nu iertă. Hade să-i scodim tainele lui Dumnezeu. Deci Maica Domnului este a doua evă sau mamă a lumii care prin întruparea Domnului din... Sânul ei cel nevinovat, prin nașterea Domnului în lume, ne-a descoperit o taină nouă. Prin întruparea lui Hristos pe pământ s-a creat o istorie nouă. Lumea s-a dispărțit în două, până la Hristos și de la Hristos până la sfârșitul beacurilor. Și ca să nu uit, să rețineți că numărătoarea anilor, care le avem acum în calendar. 1996, a fost calculată de un sfânt numit Dionisie Cel sau Exigul, care a numărat ani când s-a întrupat Domnul până astăzi. Și calendarul care îl avem este creat sau descoperit de acest sfânt de origine din cinția din Dobrogea noastră, așa că iată-ne, Vorbim de că Sfânta Maria, care prin sfințenia vieții ei s-a să-L nască pe Hristos. Și cum s-a zămitit Hristos în Maica Domnului, găsiți la prazicul Buniei Vestii. Acolo vedem cum a vorbit ea cu Arhanghelul, am amintit. Acum să vedem cum s-a întâmplat Hristos în s Am coborât sub pământ, sub altarul actual al Bisericii de acolo. Se află peste aceea din Betrăien. Eram cu părinții Cleopar Cleobar cu alt părinți, cu călungări, cu maicuri, cu tot, cu adevărat, nu poți să nu plâng să nu temiști de Duhul Sfânt în această sfântă și unică biserică și catedrala lumii care este peste din Betrăien. Are doar 6,7 7 să zicem lungime, poate 8, așa până la trei metri lățime, unii în capul număr răstrâns de oameni și face, în fiecare zi de la ora 6 se face acolo Sfânta liturghie. Și chiar la răsărit este, este preotul, acolo unde stătea Fecioara Maria, unde era ca Domnului cu pruncul în braț, Partea numai decât de la altar, un pas, către, cum ales eu cu mâna, se găsește locul unde s-au închinat magic, și au adus daruri, aur, mâine și smirne. Magii erau un fel de astronom din Persia, se cheamă în limba ieche, Persida. Și apoi tot acolo, am zis că se săvârșește în fiecare dimineață, Sfânta liturgiei Ortodoxă, și cei care intră și ies se roagă, plâng, cântă, se bucură, se sărută toate pietrele în locurile acelea, că e cel mai sfânt loc de pe pământ după gorgota a mântuirii noastre. Locul Hristos s-a atins de pământ și nu s-a aprins pământul locul unii Hristos s-a născut din pângrișile Maișii Domnului și s-a bucurat toată lumea. Așa încât putem declara că peșterea din Betlehem, este cea mai mare catedrală a lumii creștine, cea mai frumoasă, simplă, smerită, plină de har, dar acolo a voi Hristos să se nască și sub pământ. Să să mai spun în tradiție că erau să câteva din animale care se acolo și un lasim și s-au adus de păstori niște mei acolo, toate și -o spune spun niciava în mod deosebit. Și anume ce? Să ne explică un Sfânt Părinte, de ce s-a născut Hristos sub pământ? De ce nu s-a născut Hristos pe pământ? Și în adânc, în peste în stânca. Și iată ce spun Sfântii Părinte? Ce luat de la psalmul 49, iar omul în cinste fiind nu a priceput asemănatul cu dobit și cele fără de minte și s-au asemănat lor. Se anume, tâlpâirea acestui stic din din psalmul 49, este așa că lumea, când a venit Hristos pe pământ, era la nivelul celor necuvântătoare. Oamenii se mâncau unul pe altul, se decapitau unii pe alții, se ucideau, n-aveau nici o credință, nici o simțire duhovniceasă, nu știau de unde vin, nu știau unde n nici un orizont, nici un dor de Dumnezeu. Nu știau că vin de la Dumnezeu și trebuie să meargă la Dumnezeu. Deci pentru aceea, spune un sunt Părinte, s-a născut Hristos sub pământ, între animale, între o cu omul căzut la nivelul animalelor, a dobitoaților, și ca trăirii, și ca moralitate, și ca criminalitate, și ca, cam cum începem să-ți să vedem astăzi. Deci omul la nivelul animalului. Deci de ce Hristos a început să răscumpere lumea din clipa întrupării pării sale, începând din petre, din stângă, de sub pământ, să scoate pe oameni la pământ, deasupra petrelor, deasupra sfinților, deasupra patimilor, deasupra răzbunărilor, să-i arăte soarele, să-i arăte luna, să-i arăte sfinții, să-i arăte cerul, să-i arăte pe Dumnezeu. Deci, de sub pământ a început Hristos să binevestească mântuirea lumii. Și cum a născut pecioară acolo, nimeni nu ne spune exact și nici nu trebuie să îi scodim. Să nu crea atunci de cineva că Michael Domnului n-a fost și înainte și după n-a rămas pecioară. Sau nimeni să nu gândească omenește că ea a născut cum naște o mamă, cu timpul de mamă, că trebuie masă, că trebuie putare sau tare. așa cum știți cu toții. Trebuie să gândim, duhovnisește la nașterea lui Hristos din Fecioara Maria. Nu trupește, că cei ce imposibil la om, la Dumnezeu sunt cu putință. Hristos s-a născut, ca cum s-a lupt o stea din altă stea. Așa ea s-a desprins din sângele Maie și Domnului, fără nimic omenesc, fără nimic trupești, fără nimic pătimaș. Mai întâi au venit păstorii, a fost trimis de acolo de la peșteră, imaginea viețului Dacă mai mergi un kilometru, așa este. un câmpie întins, plin de stângi, de pietri, cu câte un fir de iarbă, asta se cheamă câmpul păstorilor. Și acolo erau stângi de oi cândva, era mai multe iarbă, acum mai nu mai pe acolo. Și zi, ei au auzit prima dată cântarea cea îngeriască care. O cântau îngeri în cer, slavă în Biserica Sfântului Dumnezeu pe pământ, pace și pentru oameni, bună, bunăvoirii. Iată imnul împăcării oamenilor cu Dumnezeu. Iată prima cântare prin care cerul Dumnezeu, prin Sfinții lui îngeri, au găsit oamenilor că a venit Hristos să ne ierte, să ne lumineze, să ne ridice de sub pământ, să ne scoată din animale, să ne pună rândul oamenilor cu demnitate. Și să ne asemene cu îngerii și chiar după chip și cu Dumnezeu, să ne scoată iar la cinstea cea din tâi. Și au văzit îngerii păstorilor de acolo să vină, să învetăiem, că s-a născut un prunc în Iestul și-a luat o peșoară și le-a spus semnele, după care să-l cunoască. Și i-au spus să mergem să vedem ce s-a făcut cu această veste. Și au venit păstorii. Ei sunt primii care au colindat, care au cântat acel colind minunat, Slavă într Dumnezeu și pe Pământ pace într oameni bună voine. Iubiți frate, până aici, dacă pugetăm, vedeți că niciunul din trei evrei, afară din Maica, Domnul și dreptul Iosif, nu erau de față. Vedeți apoi că a fost chemați primii la peșteră să se închine pruncul lui Iisus. Nu erod pe vână care își a sabia, și a 14 14.000 de plus mai târziu puțin. Nu învățații, nu se cheie și călătorare și șeparesei. A fost chemat păstori, oamenii de la țară, omul de jos, că cel mai înțelept la Dumnezeu, omul de jos, om smerit, om al pământului, om al cerului, omul al turmelor de voi, care crede tot ce spui și se închină, și face cruci și se roagă. Tot omul de jos a fost chemat la nașterea Domnului. Nici un filozof. A venit filozofi cei trei magi, dar erau din Persia. Ei nu știau de pe testament, stălament. n-aveau. Ei erau făgâni. Ei se înginau la stele. Și minunat lucru episprat. A venit păstorii și au adus câte o acolo și au cântat și s-au Ei sunt primii care s-au închinat lui Hristos. După aceea au venit magii. Ce sunt magii? Pământul mag înseamnă grăjător. Dar în magi mai și întâlnit și înțelept în învățați care șiteau stelele, studiau cum merg stelele pe cer. Și ce au venit ei atunci acolo? Și au gândit ei, cine i-a dus pe ei? Sigur că bronia lui Dumnezeu, dar de ce au venit? Că au văzut o stea care mergea, nu ca toate stelele de la răsărit spre apus, se mergea de la nord spre sud. Că dacă noi avem în față în memorie geografia locurilor, a de acolo, persa este către nord, este. Și Țara Sfântă este către Sud-Vest. Ori a merge de la Nord către Sud-Vest. Sud Și i-a văzut o stea, nu merge ca celelalte. Așa astăzi, stea n-a mai văzut-o nimeni niciodată. Ce stea neascunțătoare să fie aceasta care merge așa în apă S-au gândit ei. Și s-au dat seama că este ceva. Ei nu aveau conștiința de Dumnezeu, dar s-au gândit că este un fenomen pe pământ sau în stele. Și cunoscând cât de cât al stenilor, au mers după acea stea. Că și steaua păcea ascultare, cum a făcut și fecioara. Vedeți? Și steaua, și fecioara, și magii, și păstorii sunt fi ai ascultării. Iar cei care nu au ascultat și nu ascultat, și nu vor asculta ei Hristos, incruții ortodoxii, chiar dacă mai au sau nu crucii de aur la gât, nu contează crucea cât de aurită. contează viața cât fi desmerite cât ești de ascultător. Deci toți au făcut ascultare și steaua a făcut și ea ascultare. A mers într o țară păcână, pe Persia, către o țară sfântă, dar cu popor care nu a vrut să creadă în Hristos atunci. Taina este mult prea mare ca să o putem noi explica în țara asta aici la bacău. Și-au mers după stea și ea mergea către Vesleem. Dacă de ce stelele îl mărturiseau pe Aristot și-o păstori, oameni, păstori, ce obam de voi, dacă vreți. Și cele din cuvântătoare făceau, cum se spune în noastră, noastre, de creșuri, cădură pruncului Iisus. Unii sunt atunci și unii erau atunci împărați, împărații, unii dregătorii, unii armatele, unii împărați romani, unii mândria greaclui, altii, a antic de dată. Vedeți? N-a fost prezență. Și dacă caut mai bine, nișa nu-i găsește la cele biserici. Tot omul de jos, tot mama cum îmi în braț cu unul de mână, hai și la biserică, că sunt la liturghie, hai, hai să ne rugăm, hai să dau un pomenic, că mi-e fata bolnavă, că bunica trage de moarte. Deci, puterea credinței în continuare rămâne în poporul de jos. Concluzia celor spuse până acum. Nu înseamnă că ceilalți care sunt mai învățat, nu sunt chemați, nu sunt așteptați de Hristos. Nu sunt invitați și nu sunt primiți. Pa da, nu mai sunt vrei. Dar dacă nu face ascultare nici noi ca steaua cerului de la nașterea Domnului, ca păstorii evrei de lângă Betlehem, ca magii Persiei și ca Iosif bătrânul care a făcut ascultare, a luat pe Sfânta Cășoară Maria în grijă sa, fulez ea a fost soția lui. Au gură mare, hulitoare și noi știm cine i-a învățat pe ei. Dar o altă ocazie vă vom spune. -o. Dacă nu, o deduceți. Dar cei care au știut din începutul să facă ascultare, au dat numai de Dumnezeu și au nimerit în miezul veșnicii și în lumina lui Hristos. Și păstorii, și pecioarea, și Iosif bătrânul, și magii și toți ce toate care au mers care ascultării de Dumnezeu și de conștiință și de duhovnic și de educația care le-au dat-o mamele și tatăl lor din copilărie, aceștia toți vor scârși bine călătoria vieților. Și atunci ne mai întrebăm, dar de ce acești trei magi au adus de fecioare și pruncul lui Iisus daruri ca acestea, aur? Îi trebuia unui prunc mic, aur? Dumnezeu are nevoie de aur. Nu, fratelor, aurul are altă misiuni. Aurul e simbolul iubirii. Cel mai scump metal din lume este aurul. Cel mai scumpă virtute din lume este iubirea de Dumnezeu și de oameni. Și aurul era simbolul iubirii. Dumnezeu, prin aurul acesta, ne arăta nouă că ne iubește. Și să fim ca aurul purificat și curățit și lămuriți, ca să puteai fi aur trecut prin foc și prin apă, vrediți din lumina lui Hristos. Deci aurul este simbolul Împăratului, este corona Împăratului, este virtutea iubirii care îi tuturor faptelor bune. Dar tămâia ce simbolizează? Tămâia simbolizează sau ne arată că Hristos, pruncul, este Arhiereaul cel mare care săvârșește jertfa cea sângeroasă pe cruce și care a întemeiat jertfa liturgică pe pământ până la sfârșitul beacurilor, este simbolul Arhieriei, tămâia, simbolul liturgic și al rugăciunii, că tămâie este simbolul rugăciunii și al jertfiei liturgice. De asemenea, smirna ce simbolizează? Așa de trăinie. E darul. Nu a vădut altceva. Nici smerii, nici spere. Am adus daruri simbolice. Smirna este simbolul morții. Căci cu aloe și cu smirnă a fost un Mântuitorul când a fost pus în mormânt. Simbol al morții și al Învierii lui Hristos. Vedeți pe scurt tainele câte de mari are Domnului. Noi ne întâlnegem așa, citim două rânduri din noul testament de la Matei sau de la Luca, mai auzi și mai spune bunica, cine mai cântă un colin la școală, cine mai cântă un copil la jucereastră, și asta e creștinul nostru. Dar nu înțelegem tainele. Și e bine după două de ani de ortodoxie să mai plătrânim și în adâncuri, să mai băgați pluguri minții, mai în adânc, să înțelegeți tainele ortodoxiei. Tainele cele mari ale Dumnezeirii din care o mică parte ni s a făcut și nouă cunoscute. Și să plătăm din putând din tainele acestea și să ne hrănim din ele și să ne întărim prin ele, să să înțelegem că nu suntem niște ființe de pe pământ, ci că avem un Tată, un Dumnezeu și avem un Mântuitor pe Isus Hristos și avem o Mamă pe Maică Domnului și Biserica care se roagă pentru noi și avem frați pe Sfinții Cerului care mijlocesc într în iertarea noastră și că avem biserici în satele noastre și liturgie, sărbători mai ales ce păstori ce duhovni de sfintele tale și ta. Să nu ne simțim părăsiți pustii și singuri. Deci iată v-am explicat pe scurt momentul nașterii, locul nașterii, Petruiemul, peștera nașterii. V-am spus puțin despre păstorii de la Petruiem și se cheamă acum, este acolo o mănăstioară, câmpul păstorilor. Unii a fost, după tradiție, locul unde păstorii aveau o stână și noaptea făceau de stradă, ca să nu vină lupii, să le rupă oilele. Am spus acasă despre cei trei magi, dar mai este o taină aici. Cei trei magi simbolizează popoarele păgâne, pentru care și neamul nostru, străbund, dații de altă dată, care erau păgâni, care îl Nu se închinau, nu știau ei și ei De Dumnezeu. Deși aveau o fel de mistică lor, dații și se cum la noi, se spune și pe ceași loc, a fost un fel de loc al lor de jertfă, de rugăciune. Erau oameni meditativi, cetători singuratici, păstori de oi, iubitori de munți, de păduri, de locuri retrase. Așa au fost dați. Eu cred și toți spun la fel că poporul românesc atrage într-un popor cu minte, de altă dată. Blajini, care -a -a ca nici când pe altcineva și care se urcau prin însumi și privind și ei spre stele, undeva să-mi că e ceva deasupra care, dacă nu știau că Dumnezeu, măcar, se că este o putere nevăzută deasupra care îi conduce. Și poporul românesc a învățat de 2000 de ani în taină faina aceasta, să fie un popor cu minte, chiar dacă mai sunt să excepții, un popor echilibrat, chiar dacă mai sunt să greșeli, un popor care iubitor de biserică, chiar dacă mulți au început să uite de biserică, este un popor al lui Dumnezeu. Iubiți, frate! Dar dacă pestera este prima catedrală sau prima biserică a lumii, unde Dumnezeu s-a îndihni în brațele peșoare și nu iesc așa de dețăien între animale, între păstori, între cei trei mari, și între bătrânul Iosifu, dar și Iosifu Iosif atunci? care e simbolul lui? Că dintre evrei era singur acolo prezent. Iosif simboliza poporul evreiesc îmbătrânit, neputinșos, ca omul bătrân care nu mai poate da viață, nu mai poate nici naște, care merge în cârjă. Poporul evreiesc care trebuia să creadă în Mesia Hristos cel vestit lor, sau prin ei nouă. El simbolizează vechiul poporul ales al lui Dumnezeu. Iar prăspând a Fecioară Maria, această dumnezeiază cu luna cerului și a pământului, rugătoarea lumii, Maica Mântuitorului și Maica noastră tuturor care credem cu dreaptă credință Ortodox în Hristos, ea este simbolul Bisericii Seredicii, totdeauna tinerii și fii a Bisericii Ortodoxe, a Bisericii înterminată de Hristos. Biserica lui Hristos nu împătrânește cum n-a împătrâniști Maria, Biserica lui Hristos, este vie în și pe pământ în veșii veșilor, așa cum preasfânta veșoară este deapurilea rugătoare și vie sau o vie în fața tronului preasprintei trăimii. Deci de o parte, bătrânul Iosif sau lege veche, obosită, și neîn stare să mântuiască lumea fără îndrumpare, fără jertfă liturgică, fără învierii, fără adevărată liturghie, iată din clasii, pe preasfânta veșoară, simbolul și creștine, simbolul sfințeniei al îndumnezeirii omului. Deci iată, pe scurt, până aici v-am explicat, simbolele și tainele într lui pării Rui Hristos. Iubiți, frate! Dar dacă atât ați îngășit la Betreiu și păstori cu minți și bătrânul Iosif uimit, și ce se întâmplă, că nici el nu știa ce se întâmplă. Numai că i-a spus îngerul prin zis, Iosif, nu te temi, să-și pe Fecioarea Maria care era nepadă, era rudă a lui. Și a dat-o de la Ierusalim, la vârsta de 15 ani, ea învedințează să ai grijă de ea. Ei știau ca și Zaharia, Tatăl Sfântului Proroc Ioan Botezătorul i-a spus, că era proroc, ai grijă de Maria, că ea are un rol minunat la Dumnezeu și era în custodii sau în grijă ei. El era ca un tată, el era bătrân. Ei bine, ce se întâmplă acum, după și taina natelor s-a săvârșit? Cine s-a mâniat întâi? Oamenii de jos? Nu. Filozofii? Nu. Înțelepții? Nu. Cine? Întâi de toate, Irod. Irod cel Mare se cheama Irod Tiranul, sau Irod Idumeul, care era spaima lumea de atunci, un tiran extraordinar au mai găsit mari colegi, au mai fost răstărit pe Europa, nu din și prin alte părți, ori mai fi și-așteptării cel mai mare al lor capitan, care tot i-a așteptat, care se mai cheamă și Hristie. Ei bine, de ce s-a mâniat acest tiran împărat, care era prin poporul evreiesc, era împăratul Pentru că se temea, când au zis el de la magi, au zis eu de la înțelepcii cea mază și i i-am întrebat ce s-a întâmplat la ei. Și s-a născut un plumb, fii și cum, și se spune în călțele nată, în vechiul testament, că se va naște, că iată trecioară va lua în pântice și se va naște fiul și se va chema Emanuel și celelalte propietiile au amenitit. E așa de el lor propietiilor erot, el se rândea să nu ieși în ea la coroana, să nu ieși în tronul. Și a pus el gând, măi dacă e așa de mare a venit în Persia, au venit și proroșii ăștia, evrei, n-au ce și față, au spus că se va naște în aricare, și o maricare, o creșoară, neîncănată și cu tare. Trebuie să fie mare așa Și-a pus el gând: este să Și-a dat poruncă la armată ca toți copiii de la 2 ani și mai jos să fie tăiați de decapitați. Deci în timp ce Dumnezeu mântuiește lumea prin Hristos ca plumb, teranii de pe pământ se răzbună cu răutate diabolică. Și o mare pe prunș, o mare viață de pe pământ. Că viața pe pământ o ține mamele prin naștere și prunții care se nasc din sânurile lor. Proti cuvintii, au recur și el la o altă metodă de a aborda, să mai iertați cuvântul, care e la modă astăzi, dar sub o altă formă au ucis și el viața ca să ne dea din o lecție rea. S-au omorât 14.000 de prunci. Am văzut acolo, la Betleemul, în China acolo, sunt niște galerii pe pământ, se studie multe, sunt lui, dacă nu te convence cineva, te rătășești acolo prin stângi. Pământul e foarte strâncos. Ierusalimul și Țara Sfântă este pe stângi. Este stângi care se transpare din dar sunt galerii, așa, mergi între ele și trebuie să te conducă cineva. O piatră, ușor de spart, dar totuși teatru, e teatru. Și acolo am întâlnit de la Peșera, unde să arătăm Întuitorul, sunt galerie. Eu am un la Biserica Catolică și iau biserica acolo într-o Și Armerii greși au o centrală. Întotdeauna în Țara Sfântă greșii ortodox sunt în centru. Și la Ierusalim, și la Vrești, și peste tot. Ei au fost cei mai vechi și, dacă vreți, Evanghelii la afară de Arul Matei s-au scris tot în limba greacă. Așa a ales Dumnezeu că acest popor înțeleg, al grecilor. Și, Spuneam că, iată, e mânia. a mâniată și-a ucis viața prunților. A luat viața de pe pământ zicând, dacă o mor pe toți și trebuie să mor orice așa la care se spune ca să fie împărat, dacă să mii iei tronul și așa mai departe. Și i-au omorât. Și plângea Rahila fără să se mânguie, cum spune prorocul Isaia și alții, și nu putea să se mai mânguie, că nu mai sunt copii, i-au omorât de toți. Câți au găsit atunci. Iar Feșoara Maria, și cu bătrânul Iosif, care era strugă, el se pe fecioara și pe pruncul Iisus. I Ii s-a arătat atunci în genul lui și a spus, ia pe pruncul și pe mama lui. Nu a spus pruncul și pe femeia ta, cum spun ăștia sectanță, de sectanți că și ea era soția lui Iosif. Deci ce spunea acolo? Ia pruncul și pe mama lui, nu pe soția ta. Sitiți vă rog la Matei și la Luca. Și fugiți, ne-a spus când mergeți la pas, fugiți în Egipt. Noaptea, fugiți în Egipt. Și acolo să vă ascundeți că voiește pe în împărat să uciți de punctul. Până când vă voi vesti vouă și vă întoarceți înapoi. Și au plecat. E o mare taină cu Egiptul. pe păgână era așa atunci, pe păgână și astfel. Dar este o taină pe care nu o să nimeni în îndrăjime. De ce în Egipt? Pentru ce Egiptul, cum spune în saltire, a apucat mâna ei cu îndrăzneală la Dumnezeu? E o taină a lui Dumnezeu. Și acolo a stat, unii spun șapte ani, alții spun mai mult. Dacă simțiți coerii, nu știu integral ce taimea rămâne taime, dar un lucru se știe, că a stat o vreme acolo. Parcă ne-am smintit, de ce Dumnezeu să se teamă de om? Hristos Mântuitor, un care arde pe demon, și luminează cerul și pământul, se teme de un ierot împătrânit și diabolizat? Și atunci, dar de ce s-a dus acolo? Ascultarii! Ascultare! Ascultare! S-a smerit încă o dată Hristos! Ce despre frăținile voastre că Hristos, dacă s-a întrupat pe pământ și s-a făcut ca omul, nu a fost un act de smerenie? Avem Dumnezeu! S-a smerit și Tatăl din iubire pentru oameni, că l-a trimis pe Fiul. S-a smerit și Fiul că s-a întrupat, s-a făcut ca omul, ca pruncul neputinjos. Cum este un prunc? Nici deci, nu poate să-l șteargă năsucul, nici nu-și poate duce cu mânuța ceaba la gură să mănânci și nu știe nimic, ca pruncul care l-ai născut cald și îl Să S-a smerit. smerit Mântuitorul, că numai iubirea și smerenia mântuiește lumea, numai smerenia și iubirea noastră, față de Dumnezeu, ne poate mântui pe noi, la care sigur că dar cu celelalte șapte sfingi din Dană. De dacă e degeaba timp povedești și spui: Așa cum ne-am făcut, am făcut sau l am făcut, și după aceea e fântâni de când mă împărtășesc. Și tu n-ai decât un an, doi de la un avort sau știu eu cât de la un sfriș și alte păcate. Smerenia atinge smerenia. Temelia în tine, nu este filozofia, nu este învățătura, nu sunt limbile străini, nu este ateria lumii care ni se oferă când ne zândești, în mod să nu zicem, diabolii, ca să ne înșali. Ascultarea și smerenia cu sfânta iubirea lui Dumnezeu, pe și noi să o avem către Dumnezeu și către aproapele, acestea formează tainul lui Dumnezeu. nu ne nevoie să explicăm mai mult, decât să imităm cât se poate și noi ascultarea al bătrânului Iosif, ascultarea Maie Domnului, ascultarea Arhanghelului Gabriel, ascultarea și smerenia celorlalți, păstori, magi, și toți care au luat parte, la acest moment, Dumnezeu, la 6 minuni, a într-o Și acolo a stat, se spune, după unii 7 ani, alte spun mai mult, până când i s-a arătat în vis lui Iosif și a spus, ia pruncul și pe mama lui, iar vă rogăm să citiți acolo, să vedeți, nu deci ia pruncul și pe, pe doținita, sau pe mama, cu tare și pe fi, fiul tău, ia pruncul și pe mama lui, Iosif, fa ascultare până la capetul Iosifie, a legii vechi. Ia pruncul și pe mama lui și întoarce-te înapoi în pământul păgăduit, că au murit și ei și căuta sufletul pruncului. Au perit că ei deci și căuta sufletul pruncului. Se niscaută sufletul pruncului, deagului, irozii deacurilor. Acel tiran care se spune că a murit mâncat de vermi. Tot trupul era mâncat de vermi și așa a perit. Așa mor care urăsc viața, care uresc pruncii, care o și care vor să fie și împărați pe pământ și nu mai știu nici de Dumnezeu, nici de cer, nici de Împăratul Hristos. Și s-au întors înapoi și s-au stabilit la Nazaret. Iubiți frate, am încercat până aici să spunem pe scurt, este marele prazic al nașterii Domnului. Sunt și îndrăznesc să spun că minunea întruparilor Hristos este mai mare dacă ne gândim în atânsimea ei, mai mare decât minunea Învierii Domnului din morți. Ce că e mai mare minune să vină Dumnezeu la tine pe pământ? Indiferent că e de prump, sau de copil la 12 ani, sau de bărbat de prim. Când vine Dumnezeu la tine pe pământ, în mizeria în care te-ți tu și eu și noi cu toții, în, în, în, în locul acest al păcatelor și al mintelilor, vine Hristos la tine, stă cu tine. Îți învață ce să faci, să faci minuni, îți vindică șolanile, îți vindică trupul, îți că sufletul, îți că tristețea inimii și îți arată care Nu pe ei și românule, eu pe acolo, românașule, nu pe acolo mamă, mi pe dincolo, drumul mântuirii tale, nu pe acolo copilașul, nu pe dincolo învățatele, filozofurile, vină după mine, învață de la mine smelenia, înțelepciunea, iubirea, blândețea și celelalte toate. Ei bine, ei mare așa să minuni. Închei, așează primă idee pe și-am spus la început, că cea mai mare minune care s-a întâmplat de la creația Pământului a fost întruparea lui Dumnezeu pe Pământ. A doua, crearea lumii, care s-a definitivat, s-a prin Învierea Domnului. Așadar, iubiți frați, până aici cât s-a putut, pe măsura neputinților noastre, am spus câte ceva despre nașterea Domnului. Iată, o așteptăm iată să bine creștină. Tinerii cuminți și și își drept glasurile ca să cânte colinde. Copilașii cuminți, care mai cu puțină din tradiția bătrânilor noștri, își mai face și fac câte o stea, cum pășeam și eu când eram micus acasă, ca să festească pe la porțile țăranilor și poate așa dacă primiți cu steaua și să cânte și ei cu o pară și să vestească că a venit Domnul pe pământ. Mamele mai pregătesc de mâncare, de blagdea oase și pregătesc copiii să îi împărtășească, tata, gospodarul, aduce lele ca să fie în vatră, în zilele Sfântului de Crăciun, o leagă de păine, -o pâine pentru pâine, pentru ceva mai din dulce, mai bun, ca pentru ziua nașterii Domnului. Dar, e frați, iubim cu toții tradiția noastră sfântă, colindele, umblatul cu steaua, cântările frumoase, slujbile dumnezeiești care sunt acum de Crășiun așa de frumoase cum numai cele de la Paștă întreg, parcă pe cele de la Crășiun. Dar trebuie să ne gândim că nu vom putea înțelege taina întrupării lui Hristos dacă nu înțelegem să taina înnoirii sau nașterii noastre din nou. Hristos a venit nu numai pentru evrei, pentru poporul ales, a venit pentru toate popoarele lumii. N-a venit numai pentru unii și pentru alții, nu. a venit și pentru mine, și pentru tine, și pentru dumneavoastră, și pentru împărat, dacă mai sunt, și pentru rești, dacă mai pe neva în Europa asta, pentru câțiva fugăriți, și pentru cei mari și pentru cei mici. Hristos a venit pentru toți. Deci ca să înțelegem taina pentru lui Hristos, e nevoie mai întâi să vedem cum să putem primi și noi pe Hristos în noi? Sau nu putem și noi să ne pregătim ca să-l primim pe Hristos în ieslea inimilor noastre? Că este aceea e simbolul inimii creștinului. Și precum Hristos a fost legănat pe brațele mamei și Domnului și încălzit de animalele din creștere, în mod mistic de data aceasta, Hristos se poate legăna inima noastră prin rugăciunea lui Isus, sau prin rugăciunea neîncetată a inimii, mereu repetând numele de Isus, Hristos, Isus, Hristos, mereu repetând rugăciuni sau în sau și vrei, Hristos, se simte legănat și odihnit în inimirea ta, în gândurile tale, în cugetele tale și îi dragostea ce îi bucuria și nu te mai sunt strif pe lume și nu te ai urât că n-ai prieteni pe pământ și nu te descurajezi în fața morții, și nu te temi în fața dușmanului și nu fugi când vezi pe cineva te amenință, ci crezi că Cel care te-a creat te și păzește, te și hrănește, te și adapă, să se dă prin prin al Împărtășane și te mântuiește. Așadar, ca să ne bucurăm de plin de acest și de vieții noastre, și ca să ne bucurăm dincolo când vom pleca cu toții și vom lua zborul către de cerului, trebuie să ne asidim și să învățăm cum să-L putem naște și noi pe Hristos în inimile noastre. Astfel rămânem doar cu istoria, rămânem cu amintirile, rămânem numai cu colindele, rămânem numai cu fotografiile și cu coroanele de flori. Nu iubiți români, iubiți bătăvani, iubiți frate în Hristos. E nevoie să-L naștem pe Hristos în noi. Precum Feșoara Maria s-a încredicit să-L nască pe Hristos, să-L poartă în sânurile ei, să-L purtăm și noi în noi. Să vă întreba de-acum ea era femeie, dar ea nu a ca femeia. Ea nu a născut ca femeia de rând. Ea l-a purtat pe Hristos tainic în sânurile ei, în pândecele ei. Și putem și noi să-L purtăm tainic pe Hristos. Și pândecele nostru este inima noastră, aici în inima noastră, să-L zăvestim pe Hristos. Să-l purtăm pe Hristos, să ne întâlnim cu Hristos și să rămânem aici cu Hristos. Căci când ești în afară din inimă, vaici triste lumea asta. Când ești mai în afară și nu ai golul în inima ta, tare triste lumea. Tare poate că ți-ar fi doar mai grea, și mai grea din lumea asta. Sau să mă duc în cele americi și în cele alte țări, prin apusuri, pe răsărituri, dar nu prea să duc acolo cât-i vorba. Ei bine, tare mă a și în alte parte că m-am săturat de România. Eu nu știu că acolo e mai rău la noi. El nu știe că acolo sunt mai mult de bun ca la noi. El nu știe că dincolo peste cele sau sau că găsește mai greu, mai rău, mai amar. Nu știe. El se gândește că-i mai multă, că s oameni mai fini, că sunt mașini mai frumoase, că-i mai tentante, etc., etc. Nu, frate românii, întoarce-te acasă. Întoarce-te, nu la casa mamei tale, întoarce-te în inima ta. Cadă acolo pe Dumnezeu. Cază acolo pe Hristos. Descopri estea în care se odinește Hristos în inima ta și trăiești credința ortodoxă. De azi înainte, numai acei vor supraviețui pe pământ și vor avea curaj și bărbăție și tărie să supraviețuiască în societatea, de azi înainte, aceia care vor avea pe Hristos în inima lor. Adică, mai pe țărițul nostru, acei care se vor ruga mai mult. Nu acei care vor privi mai mult pe acele, știu eu, spectacole sau cum sau citesc mai mult. Acei care s-au rugat mai mult, acei vor birui mai mult. acei vor fi mai tari, acei vor fi mai fericiți, acei vor alunga demonii din jurul lor, vor fi cei mai fericiți oameni dintre mulțimea oamenilor negășiți și bătuți de gânduri. Nu mai putem supraviețui fără Hristos în inima noastră, fără Hristos în casă din noastră, fără Hristos cu noi. Și cum vine Hristos în inima noastră? Practic. Hai să o explicăm înțelesul tuturor. Sau ce putem face ca să vină Hristos la noi sau dacă îl simt să rămână cu mine? Iată. Oare spobeditul ne-am? În păcatul am cu frate și cu sora? mi a cerut iertare de la mama pe care am cumpărat-o tot eu? Sau am iertat pe fiica sau pe fiul care m-a jignit și l-am blestemat? I-am dat iertare. Mi-am cerut iertare, am păpat cu unii mele care m-au născut, m-am împăcat cu frații, cu surorile, cu cumnații sau în continuare neîntâlniți străzării tribunalelor. De asemenea, este post, un șase săptămâni de post. Preusii zilnic sunt în pragul bisericii. Am fost, ai fost până acum la Preus să spui viața ta? Dacă de la ultima ta spovedanie, sau ce n-ai spus niciodată în viață, să spui acum preotului tău? părinte am făcut așa, părinte m mai făcut și păcatul cu tare și mi-a fost rușine și nu l-am spus, părinte, bam, așa împărtășit după păcatul cu tare, și după un avort, am făcut doar unul, nu am doi de canon sau știu eu cât am făcut și nu l-am terminat cum mi-a dat părintele. Păi bine, părinte, iată ce am mai făcut. Părinte m-a cu soțul, părinte am avortat un copil, doi, nou. 12-29, eu la spovedere am văzut până la 43, din când spovedesc eu o femeie care a reușit să facă 43 de aborturi. Asta ca paranteză, dar ca și un semnal de alarmă. Că dacă Maica Domnului naște, apoi să nu mai omoare mamele române, dacă vrem să nu ferim, să ne conducă alții neamuri și să ne dea alții cu porția de mâncare și poate să nu ne dea nici loc din mormânt. Pentru acest păcat mare, pe care l-a făcut și Ierot, vom da eu răspuns. doi, Când trăcem, părinții preoți parau că nu spun mai tare, tații, când deamă, dute. te mare. Am unul, i ajunge, Am doi! Hă, hă, cremut! Finiți! Deci, vrei să te împaci cu Hristos? Vrei să se nască Hristos în inima ta? Și în inima mea? Și în inima neamului românești, Vreți? Să nu mai repetăm gulacul ateist-comunist de acum câteva ani înainte? Să nu se mai vine peste noi pe lui Dumnezeu? Hai să ne pocăim! Hai la Părintele când ne așteaptă în prac, când mâine merge cu ajunul, și nu mai este vreme, hai să ne spovedim! Vrei, deci, ca să-ți ordinească Hristos în inima ta? Spovedește-te curat, postește cu cât Dumnezeu, cât poți. Nimeni a Biserica nu o omorătoare de trupuri ci o monitoare de păcate, de patin. Postul este și el un canon, dacă vă eți o pedeapsă pentru iertarea păcatelor omului. Care are păcate mai puține, o să este mai puțin, după vârstă, după putere. Care este mai încărcat de păcate pe conștiință, se roagă mai mult, plânge mai mult, citește măcar două, trei cartice pe zi la fi, dacă nu mai mult. Să ne unii în urmări, cred că mai către seara, după putere, cum îi străgânește duhovnicul? Discută cu el, frate și soră. Și vezi, grăbește-te și la Sfânta Spovedaniei, și dacă dă voie și ești vrede, primește și Sfânta Împărtășanie cu acest gând că eu sunt cel mai păcătos om de pe pământ. Dacă până ai să ai smerenie ca Maica Domnului, până ai să asculti de, de păstori și de conștiință ca Maica Domnului și ca Sfinții toți, nu vom putea să ne împărtăm cu Dumnezeu. Numai atunci va intra Hristos în noi. Deci spun dați povedanii, nu uitați, nu amânați și nu numai mama, ci și tata. Noi știm ce se întâmplă în lume, știm totul. Chiar dacă credeți că nu știm. pentru că vine lume din toate părțile și stăm mai mult cu alte de vorbe decât cu noi, nu avem nici timp să mâncăm. Sunt momente când înșepe o rugăciune de cinci, de și ori, și nu mai poți termina. Că nu este unul din auzi și altul, părinții, părinte, părinț, și se bate un... Și nu vine ca să-ți darul, nici nu avem nevoie de astea. Și vine părinte, ascultă-mă și pe mine. Și nu numai la anumite, este tot. E semn că totuși o parte dintre români au început să-i mai muște conștiința. O parte dintre frații noștri au început să simtă că se apropie Domnul de lume. Că se apropie a treia renuire a lumei, adică a sfășitul Și se duce la preoți. Unii de cu ochi, unii au dus și Duhul. Și unii suntem așa de solicitați că n-ai cum am spus când să dai răspuns la cineva sau să mănânci o, o bucată de pâine. Deci Hristos intră noi prin o regulată, prin împăcare cu toată lumea, prin mergere regulată la biserică, cât mai regulată, prin Sfânta Împărtășanie. După aceea ți-ai făcut canonul rântuit, să obișnuiește, nu mai insistăm aici, unii dau mai des Împărtășania, s-o dau mai rar, Depinde de starea sufleteasta a crenișoșului, depinde de așazarea lui, depinde de starea lui de pocăință de smerenia care o are. Dar aceste toate la un loc, cu prezența duminicală obligatorie a crenișoșilor, afară de excepții, la Sfânta Liturghiei Duminicale și în Sărbători, apoi citirea cărților Sfinte, citirea din Saltirii, un număr de metanii, așa, ce altă și mai puteți cărți de cât mai puteți și neapărat Sfânta Milostenie, Vreți să te mai ușor? Prin discernile de toate, pe lângă și smerenii, pe și în iubire și că Ce înseamnă mirozenie? Iubire înseamnă. Mă duce la o vadană, la o bătrână, din oraș sau de la țară, și acolo, cămpat, bătrână, paralizată, amăruită, schiloadă, nu are copii, sau iarăși s-au dus pe cele Italiei, pe cele alte țări, de Panloc. Și nu se știe dacă mai vin sau nu mai vin de acolo. Și e și acolo. duși spune palo. Prănește-o, uitați-o, că altă mai merge altcineva, dă-i o bucățică bună, dă o vorbă bună, dă-i un preot să numar așa. Deci faceți miloseni, postiți după puteri, nu uitați să vă spovediți regular, sfințiți-vă casa pe aghiazmă, țineți cu rețenie în Sfântul Post și să vedeți cum de Creșuni o bucurie mare să vă odihni în inimile frăților voastre, ca inima mai și Domnului. Hristos se va odihni în pratele vecioare, ca în ei, bucuria lui Hristos, bucuria Sfântului împărtășani, bucuria rugăciunii, bucuria că suntem fii ai celui preal înalt, bucuria vieții veșnice și atunci, și atunci, și numai atunci veți simți că sunteți creștini. Nu o să vă simțiți pe pământ și singuri, nu o să vă fie urâtă viața, oricât ar fi de urâtă uneori și o să aveți bucurie și o să mă trătați să mulțumiți. Iată deci pe scurt cât de important este praznicul nașterii Domnului. Trebuie să-l prețuim ca atare și să înțelegem taina acestui praznic. Sigur că sunt frumoase colindri, și noi am mai cântat și când cântă copiii noi plângem. Și prețuim toate. Dar cel mai depres să rămâne aceasta, să mă fac eu un om nou, să-l primesc pe Hristos, să mă fac vreme să-l primesc pe Hristos în inima mea, prin împăcare, prin smerenie, prin curată spomenanie, prin împlinirea canonului. Nu vă grăbiți la cum sunt în unele locuri, nu mai cităm aici. În că că am afectat pe uneva, dar nici să fugi de cele Sfinte. Nici nu fugi mai mult decât se cuvine, nici nu fugi de Hristos. Că Hristos n-a venit să te fugărească, a venit să te speli, să te curățească, să te sărute să te înfrădească, să te adapte, să te îndumnezeiaște.